Minari, hoengoan eh, gai polemiko bat hartuko dugu izpide, bueno, polemika ez dakit, eh, baina bueno, prentxa guztian eh, lengoan agertu bai, zena. Zexan eh? ematen ari dena bintzat. Hori da. Bueno, zesenak bai, zesenak ez, eh, zestoan eh, errik aldeketabat egindute, ta horri buruz hitz egiteko gurean da, zestoako alkatordea, Ruben Alberdik, egun eh, hon? Egun eh, hon bai. Ongit horri, eh? Bai hartu eh? eh? eh. Bueno, Ruben, eh, zer dela eta? Erabaki zen erri galdeketa bat eitia, zezenketan e, inguruan? Bueno, e, ba, zestuan, zezenketak, bat festako inguruan bakarrikan, e, beti antolatu dira, erbaina at, aspalditidat hori irun da berrotamar ursteo ba omen ditu, batefaleu gabe, urstero, urtero, urtero bat bizekorketa zehatzeianak. Eta beti onda talde bat, ba, aurka induna, eta klaro, gu beti pentsaudeu, ba, karo hori, itzen bide bat eman inertzako ez urtero festakail hau eta batzuk pakartan alde batien, da beste bestean ba ba horrei bide bat eman inertzailola eta gu orain dela urtebet e aurkeztu ginianean udaletxako ba ja herri programa ba erabaki genuen galdeketa batean hingo gendula eta ladia egin den da urte hontan fiskalantzen jogun eta ba egunailau da eta eta herriak itza indu ba E, parte hartze hondia izan du. Espero zenuten jendiak parte hartzia hain mm, bai, igual parte hartzie, bueno, hain bestea, hain besti igualez, baina bai, bai, pentsatzen dut, porque ikuste ke nunca las bat jendiak, ba, barrengatuta eta eta claro, aldekoak naiz kontrakoak hortza udela eta horiek zeuingo zela parte hartuko zela bai. Parte hartzia bai. Eh, auzo geienetan, eh, baiezkuak irabazi du Aizarran nezik, ezta? Hori da. Horretxek nahi behintzat e, piskat harritu ikk. Hombere, parte hartzia hausotan izan da txekileo hori, baken iku, mm -hmm. porque hausuek beti hola zestuaran kontu bezala zehau dez. Bai. Bere, gai hau, e, cambio zestua parte hartzia dexen zaundileo izan da. Hoin bai pentsatzen honen hausotan agian alderantzi izangola zala eta en, kentzekoaren alde gehiago hongo zala. Mm -hmm. Bueno, eh oso errotua daKatez ze zestoarrek ze oker ezbanago e, bueno esan didaten ezaintzat ze plaza hori edo beintzat e, bueno e, ze zarrena dela ez bai hala esaten dute bai hemen inguruko zarrena beti hau izan dala bai pentsatu bai gaitziten 350 urte beintzat datauta badak hau ja montatzezala zala plaza hau eta ba bai ki ez aski sarrena izango baina bai sarrenetako bai. E, Olako galdeketen ondoren e, bueno erabakia onartzea bestekan ez da gehatzen. Eh giroa notatzen da egun hauetan gaistotua bezala gehatu dela onartu da eta punto. Bai, es, dudigabe ehontzan oindala ilabetze kanpaina piskat berotzena juntzan. Baina ikusi taudalak piskat e, girua berotzen da hasi hasizala gendu berri zillerak gehi joan tolatu bai alde batekoekin, da bai bestekoekin, eta piskatuztet baratu zela, eta oain ja, hain e, garbile izan danien alde batea, bai, ba, nahi ikustea jendia, bai, bai, bai, herriegi izan du, eta punto, hor txarrak geldiuko li zen, ba oso diferentsia txekilekin geldiu bezan, ordungirua mm -hmm. pixkat nazteko errexegoa izan, ozan, baina ez, hola nahiko garbi geldiu da, ba, jendiak ondo asumitu du. Bai, gogatua zeko yegure entzulei, euneko iruro lauak bai eskua eman zula, bo, e, eta euneko geita maseiak ez eskua. Horri da, bai. e, Bueno, hortaz aparte, bueno, e... Ez da ke espero zenuten komunikabideen aldetikan hainbeste ikusmina sortuko zula galdeketa honek ze bueno e, Espania Mailako Televistetan albiste honen berri eman dute. Bai eta iratilak gaur bertan Espainiain Mailetik Valentzietik andauska horre da hitza bai. Pentsatzen ke eh, zabalduko zala ez, eh, zeren oso eztekit beste toki batzuetan eh, ustetin dala baina hemen inguruan da ez tap, baina pentatzen duen hemen inguruko irrati eta telebiztak izango zela, edo eskampotik. Mm -hmm. eh? mm, bueno, ikusita Katalunian eh, dagoen polemika, ba, claro, gero, eh, Espainia mailan eh, bueno, nik eh, dakit erabide espainol eh, arroz horietako batean agertzen zela, ez? E, bilduko bendatzen duen herri batean zezenketan ketan alde egindute, eta hori eh, titular nagusi bezala jarri dute. Ez? Mm -hmm. Bai, kara, oen dilla unaiko txue zera denak, zirekitu denak alde entokitan, ba, xestrak bilatzeko, porque aspaldian, telebizak eta peintzak, xestrak, uste saltzeula eta horren bilabañoz, gu, horren bilabañoz guazela gu, ba, gertzau hau e ba, da, e punto, hortik aurrean, ba, aurrera. Badakigu, bueno, inguru horretan, beste erriz esen zale bat edo, azpeitia dela. Holako da. Olako arazoikano, edo olako ausnarketak bada, bada bilen, bakiz uzerbait jaruen. E, bai, utzet ze baitzuk raspitilanela zaitu hartu dutela hemen emaitzegokita porque bai, gu hemen ja biltzen da jendia hizanean aurkakoak eta ja fetxa eta ta intzanean da aspititik anontzian, ba antita hori non batzuk aberramenola ontolatzen eginan da galdeskata jarduntzuten. zuten. Mm -hmm. ordu un utzet Jose batzuk nervioso jarri ziela baina ez naiko ba, Baina, karo, hane indar dexente uste dakela, bai hane plazare fijua eta badake eta uste gaila beste ez dala berdin berdina, porque hemen plaza, erdiguneko plaza erabiltzea, u dala antolau, er, bueno, antolau laguntzeu antolaketan eta aspitikoa pixkat kribau honola dan, gaiare ez da berdin-berdina. Agian jendeak e, ulertzen eztu da baitare, bueno, urtietan zeharrin dena dela ez, oitxura, mm -hmm. igual e, kontrastia izango dela, baina bono, e, oitxura urte luzetakoa dela, e, leheno esan dezu ez, irurundaberro gaitamar no, no, no. urte, mila seireunde irurro irakurtzen honatzo, no. lehenaldiz estu dantze zenketak intziela. Mm -hmm, bai, bai, bai, hori dudik e, Ni ninguztet e, beste bateko... Erabakit jazestu harakartu berbale, zezenketa bai, zezenketa gez, zezenketa gez, zezenketa gez, erten golukela, seguru. Uhum. Baina ikutzeu ja, beste sentimento batzuk, eta taurinuak saldu dute asko ba, hori gabe festa ez, da festa, hainbeste urteko festan, aldaketa eta e, e, ziro hortikan jun eta bai, ez da, erritian izan o, o, o albokoan izan hori. Bai, azkenian norbere erriko festakukitzen astiak anpotikane ez da gustagarria izaten. Bai, hori da. Ba, honor, Ruben, ba, esker gaur gurekin izatek txikan, oi hartzun irratian, ta hurren arte. Eskerik asko bai, zui. Adio. Agur bai,